Markusar Guðspjall, sjöundi Kapli. Nú sapnast að Jésu fariðsegar og nokkrir fræðimenn komni frá Jérúsalem. Þeir sáu að sumi lærisveina hans neytu matar með vanhelgum. Það er óþvegnum höndum. En fariðsegar og reyndar gýðingar allir eta ekki nema þeir þvoið hendur sínar og fylgja þannig erfðavenju forfæðra sinna. Og ekki neitaðir matar þegar þeir koma frá torgi nema þeir hinsi sig áður þeir farna einnig eftir mörgum öðrum fyrirmælum sem þeim hefur verið kennt svo sem að hreinsa bikara könnur og eyrkatla fari seyarnir og fræðimennirnir spyrjan hvers vegna fylgja læri svinar þín er ekki erfðavenju forfaðrana heldur neita matar með vanhelgum höndum jesu svarar þeim sanspár var jesaja um ykkur hræsnara þar sem ritað er Þessir menn heiðra mig með vörunum en hérta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig því að þeir kenna það eitt sem menn hafa samið. Þið hafnið boðum guðs en haldið erfikenning manna. En saði Jésús við á, lista vel gerið þið að engu boður guðs svo þið getið rækt erfikenning ykkar. Móse sæði, heiðra föður þinn og móður þína. Og hver sem formælir föður eða móður skal deyja. En þið segið, ef maður segir við föður sinn eða móður, það sem ég hefði átt að með er korban. Ég gefða til musterisins. Þá leifiði honum ekki framar að gera neitt fyrir föður sinn eða móður. Þannig látið þið erfikenning ykkar sem þið fylgið ógilda orð guðs og mart annað geri þið þessu líkt.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 Eru þið einnig svo skilingslösir? Skiljið þið ekki að ekkert sem fer inn í mannin utanfrá getur sörgaðan. því að ekki ferða inn í hjarta hans heldur maga og útsíðan í sapþróna. Þannig lísti hann alla fæðu reyna og hann sagði Það sem fer út frá manninum, það sörgar mannin. Þið að innanfrá úr hjarta mannsins koma hinnar illu hugsanir. Sörlifnaður, tjófnaður, mandráp, hórdómur, ágirnd, íllmennska, sviksemi, taumleysi, öfund, lastmælgi, róki, heimska. Allt þetta ílla kemur innan að og sörgar mannin. Jésús tók sig upp þaðan og helt til byggða týrusar. Þar fór hann inn í hús og vildi engan láta vita. En eigi fekk hann duðlist. Kona einn frétti þegar af honum og kom og fjall honum til fóta en dóttir hennar hafði óhrinan anda. Konan var heiðin, ættur úr fönikíu, sýrlensku. Hún bað Jesú að reka illa andan út af dóttursinni. Hann saði við hana Lofaðu börnunum að seðjast fyrst. Ekki sæmir að taka brauð barnana og kasta því fyrir hundana. Hún svaraði honum Satt er það, herra. Þó eða hundarnir undir borðinu af mólum barnana og Jésús saði við hana vegna þessara orða skaltu heim snúa. Ítli andin er farin úr dótturðinni. Hún fór heim, fann barnið liggjandi á rúminu og ítli andin var farin. Síðan held Jésús úr týrusarbygðum um sídón og yfir dekapóli spygðir miðjar til Galilöfvats. Það færa menn til hann og málhaldan mann og byði hann að leggja hönd sína yfir hann. Jésús leyti hann afsýðis frá fólkinu, stakk fingrum sínum í eiru honum og vætti tungu hans með munvatni sínu. Þá leyti hann upp til himins, andvarpaði og sagði við hann Effa það, það er, opnist þú. Og eiru hans opnuðust og haft tungu hans losnaði,